Божественото дърво Беседа от учителя държа на общия окултен клас на 9 ноември 1932 г. в София. Тема за следващия път Какво се постига чрез личната опитност? Ще прочета трета глава от първо послание от Йоанн. Писанието има тънки работи, които трябва да се различават така, както музикантът с окото си различава тоновете. Когато един оркестър свири, диригентът, който има развито ухо, веднага схваща кой музикант греши и къде е грешката му. Ако обикновен музикант слуша да се свири, колкото и грешки да се направят, ще схване известен дисонанс – но няма да разбере кой греши и къде е грешката му. Много естествено, ухото му не е чувствително. В това отношение вие сте диригенти на общите грешки. Схващате, че някъде си греши, но кой именно греши и каква грешка прави, не знаете. Казваш. Еди, кой си не свири правилно? Не свири правилно, но да е грешката му, не знаеш. Това се отнася до всички хора. Всеки човек куца някъде, но да и защо куца, не знаете. Някога причината за грешката е в него, а някога вън от него. Значи има външни грешки, има и вътрешни. Човек не трябва да греши. Това е друг въпрос. За да не греши, трябва да се махнат вътрешните недъзи в него. Това е обект на самия живот. Наистина, опасно е ако грешите и грешките ви често се повтарят. Това се отнася и до науката. Ето защо, като работи върху себе си, да се освободи от недъзите си, човек трябва да работи и за създаване на добри навици, които след време ще станат в него втора природа. Какво виждаме в човешкия живот? Млада мома, докато иска да се хареса на момците, винаги се облича добре с китка на главата, всякога смяна и весела. Желанието да увлече някой момък е подбудителна причина за това. Щом постигне целта си, тя престава да се облича хубаво, хвърля китката от главата си и казва «Сега мога да се обличам както и да е». Значи, желанието на момата да се облича добре не е станало втора природа в нея. Тя казва «Едно време се облича в добре, Носе китка на главата си, но сега не правя това. Защо? Защото постигнах целта си. За някои да се кичат и да се обличат добре е срамно. Някои муми разбират закона, знаят, че цветята придават известна красота и се кичат. Казвам, всичко, което човек прави естествено, е красиво. Същото е и в морално отношение. Някой живее морално, говори за морал, но до известно време. Щом постигне целта си, напуща моралния за живот и казва Човек трябва да бъде свободен, да си поживее, както разбира. Закон ли е всяка мума да си кичи? Не е закон. Това е мода. Следователно да се казва, че трябва да се живее добре – и това не е закон. Трябва да се знае в какво се заключава добрия живот. При това естествено ли се изявява този живот или помода? Да се обичаме? В какво се заключава обичта? Често хората си служат в живота с такива методи, с каквито някога са си служили турските лекари-хирурги. Първо, те намазват болното място с масло. Само с масло не се лекуват рани. Нещо съществено е нужно за тях. Смазане работата само не се върши. Природата има предвид, че хората още боледуват. Затова е създала билките. Всяко лекарство има за цел да извади отровните вещества от организма или поне да ги неутрализира. Много болести съществуват в човешкия живот, но не само физически. Има умствени, има душевни, има сърдечни болести. Една умствена болест минава през няколко застояния, докато се яви в тялото. Щом се локализира някъде в тялото, тя вече може да се лекува. Същото се отнася и до човешките слабости и недъзи. И те трябва да се изправят. Например, обичаш да отлагаш. Дойде ти една добра идея, но казваш. Не е време сега да я ре реализирам. Ще отложа за по-нататък. Отлагаш ден-два, година-две и когато решиш да я реализираш, нямаш вече условия. Добрите условия са изгубени, не се връщат вече. Щом видиш загубата, тогава се стряскаш и вземаш пулка от своя недостатък. Има нещо в човека, което го кара да отлага. Сам той ли е причината за отлагането? Кога отлага човек? Виждаш на пътя си един лек предмет. Лист, камъче, вдигаш го. Виждаш един тежък предмет, голям камък или дърво. Опитваш се да го вдигнеш, но не можеш. Камъкът ти препятства, но казваш. Трябва да намеря лоз да го махна от пътя си, но де ще търся лост. Кой ще си губи времето? Ще го отмина доно, друг някой се найме да го дигне. Днес отложиш нещо, утре друго, докато един ден си създадеш навик да отлагаш нещата. За да се освободиш от този навик, трябва да намериш лост, с който да вдигнеш камък. Не на хора да приличат на дяволски нок. Колкото и да го дърпаш, не се мърда, здраво се държи в месото. За да се махне, трябва да се употреби някакво силно лекарство, да го изкорениш. Докато корените му стоят, той ще расте. И тъй. Грешките на човека се дължат на някои анормални състояния, в които изпада той. Усилия са нужни, за да се справи с тях. Човек трябва да изучава своето естество, да изучава законите, които го управляват. Някога мислиш, че си добър, а някога, че си лош. Добре е, че мислиш така. Лош и добър, това са относителни поняти. Като се сравняваш с другите, казваш, че си лош или добър. Сравняваш се с някого и казваш, че не си толкова красив, толкова богат, толкова силен или толкова учен като Него. И това са относителни неща. Не е достатъчно само да кажеш, че си добър. Трябва да знаеш мярката, колко добър трябва да бъдеш. При това истинската доброта трябва да радва самия човек. Ако не го радва, тази доброта не отговаря на нормата, която природата е определил. Сега, като говоря за доброто в човека, нямам предвид неговия егоизъм. Човешкият егоизъм е резултат на натрупване. Щом вземеш от едно благо повече отколкото трябва, ти влизаш вече в областта на егоизма. Казваш... Искам да ми обичат всички хора. Готов ли си да отговориш на тяхната любов? Представи си, че те обичат 200 000 души и по обичая, както те срещат, искат да ти целунат ръката. Изредият се 100-200 души да ти целуват ръката. Това се понася. Но как ще се справиш с тези 200 000 души? Всеки иска да ти целуне ръка. Не можеш да откажеш на никого. Знаеш ли какво ще стане с теб? Някой писатели или поет искат да се прослави, да го почитат хората, да го държат в ума си. Знаеш ли какво нещо е да те държат в ума си стотици хиляди хора? Светия да те държи в ума си има смисъл, но обикновени хора да те държат в ума си. Това значи да си изложиш на голяма опасност. Тогава никой да не мисли за нас. Това е още по-лошо. Всички хора да мислят за тебе е лошо и никой да не мисли за теб е още по-лошо. Обаче при всички случаи има един, който всякога мисли за теб. Кой е той? Ти самият. Въпреки това всички казват, трябва да се обичаме. По кой начин да се обичаме? Всеки трябва да знае. Ще обичаш така, както искаш да бъдеш обичан. На материалния свят ще обичаш по материален начин. В духовния свят по духовен начин. Имаш нужда от пари. Ще отидеш при своя приятел и ще го помолиш да ти услужи. Това е външна страна на любовта. Като обичаш някого, ще носиш в ума си мисълта, никога да не злоупотребяваш с добрината на този човек. Той не трябва да ти откаже на молбата, но и ти никога не трябва да злоупотребяваш с него. Щом спазвате тези правила, любовта ви ще издържи на всички изпитания. Значи единят ще услужва, а другия ще внимава да не злоупотребява с любовта на приятеля си. Така ще си менят ролите. Преди години дойде при мен един болен да иска съвет как да се лекува. За да помогна на болния, аз търся причината на болестта. Щом знае причината, болестта лесно се лекува. Обаче, аз не можах веднага да намеря причината за неговото заболяване. Един ден той, който на изгрева, разхождаше се на чист въздух. Това беше на стотина метра далеч от мене, разговаряше се с Отразкова им чух само една дума, но тя хвърли светлина в мое ум. Аз разбрах, че причината на болестта, болестта му се дължи на аномалия в чувствата му. Неиздръжливост. Извиках го и му казах. Ти трябва да регулираш чувствата си. Дарък му съвет как да си помогне. Казах му. Ако приложиш моя съвет, най-много след една година в чувствата ти ще стане преврат и ти ще бъдеш здрав. Ако кажеш на някого да тиша че из въздух и той изпълни съвета, в скоро време ще бъде здрав. А ако му кажеш да пие чиста вода без никакви примеси, здравето му ще се подобри. Вода, която съдържа органически примеси, се отразява вредно върху организма. Дистилираната вода подобрява здравословното състояние на човек. Днес човек трябва да пие най-малко литър или литър и половина вода. Някой мисли, че една чаша вода дневно е достатъчно. Това е извънредно малко. И всякога чиста вода, без никакви примеси. И тъй. Както има примеси в материалния свят, така има и в психическия, в мислите и чувствата на човека. Чуваш да се говорят лоши работи за някого. Без да искаш, това достига до ушите ти. Това е кал, която не трябва да допущаш в себе си. Виждаш, че някъде е станало убийство. Не се интересувай как е станало убийството. И това е кал. Не допущай никаква кал съзнанието си. Само он си може да се интересува от тези неща, който отива да помага. Щом не можеш да помогнеш, няма защо да проявяваш любопитство. Отиваш от любопитство да разбереш как станало убийството и след това ще разказваш на хората. Какво печелиш от това? Не само, че нищо не печелиш, но товариш съзнанието си с ненужни образи, които ден и нощ те, те смущават. Освобождавайте ума си от всички уния впечатления, които не можете да асимилирате. И в школата често се чува да говорят едни за други лоши неща. Казват, нашето общество хората не живеят добре. Това е много смело изказване. Двама или трима могат да не живеят добре, но всички не. Останалите живеят добре. Защо се говори лошо за всички? Защото не, по, не са получили това, което са очаквали. Ако имаш нещо против двама или трима души, ще говориш за тя, но в никакъв случай няма да говориш общо за всички. Ако двама-трима души не се обичат, това не показва, че всички хора в обществото не се обичат. Казано е в писанието. Целият свят лежи в ръцете на лукавия. Това е общо твърдение. Нима добрите хора и светиите също са в ръцете на лукавия. Има нещо от света, което лежи в лукавия, но не целият свят. Ако си невнимателен лесно, можеш да се поддадеш на различни болести. Например, Лежиш изпотен под сянка или на камениста почва. Много естествено, че ще се простудиш. Ако беше внимателен, можеше да избегнеш това. Ученикът трябва да има будно съзнание. Понеже се движи между разумни същества, той трябва да бъде внимателен, да не внася дисхармония в техния живот. Тези същества могат да бъдат видими, могат да бъдат и невидими. И в един и в другия случай ученикът трябва да пази хармонията между тях. Една груба дума се отразява зле на техния слух. Казваме, че диригентите имат тънък слух. Обаче техният слух е нищо пред този на възвишените същества. На каквото и разстояние да си от тях, те веднага схващат грешката и я изправят. Отношението на диригента към музикантите зависи от самите тях. Кой човек не е чувал строгия глас на диригента в себе си? Той говори на човека отвътре и му казва. Не живееш добре. Щом чуеш този глас, ти започваш да страдаш. Някога се явява в тебе желание да скриеш грешката си, никой да не я знае. Но след това втори диригент ти нашепва. Не постъпваш добре. Трети диригент ти казва. То на ти не е правилен. Кажеш една дума не на място и четвърти диригент ти казва. Лоша е тази дума. Коя дума да кажа? То е твоя работа. Има много речници. Избери си, която дума искаш. Диригентът само посочва грешката, а как ще я изправиш – това е твоя работа. Има правила, които трябва да знаеш. Те ще ти покажат как да постъпваш и какво да говориш. Ученикът или музикантът трябва да знае как да взема тоновете правилно. Да, да не са правила за това. Няма защо да се обясняват. Има инструменти, в които местата на нотите са точно определени. Обаче има инструменти, на които тоновете не са определени и музикантът сам трябва да ги намира. Там се иска тънко ухо. Това се отнася и до човешкото съзнание. Човек трябва да знае на кое място в съзнанието да бутне, за да произведе нужния тон. Някога вземаш един тон вместо друг. Това показва, че съзнанието е инструмент с много клавиш. Може ли да си представите инструмент с 250 000 клавиш? Ако ви поставят пред такъв инструмент, ще се объркате. Не е лесно да се справите с него. Пияното, например, има само 8 октави. Да изучаваш един инструмент, това значи да изучаваш себе си. Не е лесно да изучаваш себе си. Като се изучава, човек прави много грешки. Някои от грешките му се дължат на чувствата страх, Самоуважение, честолюбие, користолюбие и други. Някои грешки проистичат от четирите ъгъла на квадрата. Какво нещо е квадрат Отвлечена област. Човек трябва да знае на коя част от мозъка съответстват четирите ъгъла на квадрат. Ако се каже, че ъгъла отговаря на известна грешка, това е общо казано. Трябва да се знае точно мястото на квадрата в човешкия мозък, както и в неговия живот. Казват, че грешките на хората се дължат на недоимък в техния живот. Не. Те се дължат на голямо изобилие. Само активният, енергичният може да греши. Като е недоволен от някого, той ще го набие. Може ли болният и слабият да се бие? Честолюбивият и гордият също грешат. Който не е честолюбив и да го обидят, казва Не обръщам внимание на обидата. Не е въпрос дали обръщаш внимание на това или на онова. Важно е доколко си честолюбив и горд. Като влезеш в морето, трябва да гледаш водата да не достига по-високо от бредата ти. Щом наближи до устата, бягай навън. Следователно, честолюбието на човека може да дойде до кръста, до раменете, най-много до бредата му. Започна ли да се изкачва до устата, той трябва да пъпли назад, за да излезе на брега на морето. Продължи ли да върви напред? Животът му е в опасност. Представи си, че някой те обиди. Каже ти една обидна дума. Какво трябва да направиш? Да мълчиш. Рече си да отговориш нещо и той ще ти отговори. Ще му кажеш, че е простак. Той ще ти каже, че ти си дивак. Ще му кажеш, че е невъзпитан. Той ще ти каже, че ти си по-невъзпитан. Ще му кажеш паток, той ще те нарече говедо. И какво печелите? Това е зоология, нищо повече. Ще срещнеш след това някого и ще почнеш да разказваш, че те нарекли говедо, вол, паток. Не е лошо, че те нарекли вол. Важно е дали имаш търпението на вол. Ако нямаш търпение, какъв вол си? Интересно е да наблюдаваш как се карат двама души. Единият казва: Ти си вол, глава имаш, но не мислиш. Рога имаш, не знаеш как да се служиш с тях. Не те е срам. Това е педагогическо каране. Аз правя превод. Нямаш търпение, нямаш мисъл, не знаеш как да прилагаш законите. Кажеш ли на някого, че е пъток? Това значи, че му, мисълта му е плитка. Той не разбира законите на природата. Наистина, патката минава за глупаво животно. Тя знае само да плава. С плаване само работата не става. Патката се движи самодоволно, като аристократ мисли и че много знае. Тя често си маже пирата. Ако прави това, когато е на сушата, тя ще бъде добре. Обаче на сушата не я бива. Всички грешки прави на сушата. Влезе ли във водата по-голям майстор, от нея няма. Там е силата й. Ще привета един случай от живота на патока. Това стана в Барненско. Един ден вървя по улицата и виждам една група деца. Пред тях стои един паток, не се е като че ли преподава урок. Децата се смеят. Чудят се, как са дисциплинирали патока, че той стои толкова мирно. Като наближавам, виждам нещо особено. Патокът стои с отворена уста, а в устата му врът с нанизани царевични зърна като не знаел какво му дават децата, той нагълтал царевицата. Щом дошъл до края на връвта, видял, че не може да се трепне. Зрънцата са вече стомака му, връвта в ръцете на децата. И той не знае какво да прави. Като видях това, усмихнах се, обърнах се към потока и го запитах. Ти защо ядеш на низа на царевица? Той казва. За първ път ми се случва такова нещо. След това попитах децата. Защо направихте така с пътока? Искаме да му дадем урок да знае как се яде царевица. Наистина. Втори път, път пътокът ще мисли как ще яде царевицата. Ако е нанизана, няма да я яде. Ако не е нанизана на връв, ще яде. Извали нощето си, внимателно преряза гървата. Като разбра, че е свободен, патокът се обърна назад и повече не дойде. Колкото и да е глупа, втори път няма да дойде при децата. Както и да го примамват, той се ще бяга далеч от тях. Едно нещо има в животните. Като опитат нещо веднъж, както и да ги поставят в същото положение – Втори път няма да сгрешат. Те рядко повтарят една и съща грешка. Един наш приятел разказваше какъв опит направил с оклови. Взел около 3000 оклови и ги сложил на едно място, заградено с електрическа жица, по която текло ток. Той така свързал жицата с тока, че при най-малкото докосване до нея токът действа. Той следял какво ще правят окловите. Като се движили, някой от тях стигал до жицата и се докосвал до нея, веднага токът го хващал. Окловът се свивал и отстъпал назад. Нашият приятел турил някакъв знак на този оклюв, за да види, ще се опита ли втори път да мине през жицата? Какво забелязва? Много оклови минавали през жицата, опарвали се и се връщали назад, но отбелязаните оклюви нито един не повторил да мине през жицата. Значи и окнуват, за който се мисли, че не мисли и че е глупав, като изпита нещо неприятно, втори път не се натъква на същото. Казвам, има изключителни условия в живота, при които без да иска човек греши. Това се дължи на факта, че при известни придобивки човек се излъчва. Той се стреми да се издигне в обществото, да стане видна личност. Така се развива в него щеславието. Гордостта и щеславието имат различен происход. Гордостта произлиза от чувството на самоуважение, а щеславието от чувството на общителност. Щеславният иска да има доброто мнение на хората, а горделивият не обича да говори за себе си. Като направи едно добро, щеславният иска да знаят всички, даже е вестниците да пишат за това. Ако даде на някъде 10 000 лева, то иска всички да знаят, че е пожертвал тази сума. Ако гордият даде 10 000 лева, иска да мине незабелязано, да го направи достояни... не го прави достояние на хората, това той счита за недостойно. Гордия гледа на това с пренебрежение, като че ли не се отнася до него. Той не обича да се меси в работите на хората и казва: всеки да се занимава със себе си. Щеславният се меси в работите на хората, но дотолкова доколкото това е в негова полза. Той мисли, че без него работите не могат да се наредят. Някога щеславието е необходимо, не може без него. Христос казва, търсете слава не от хората, а от Бога. Грешката на щеславният е в това – че той търси слава там, където не трябва. Следователно, ако искате да бъдете благоугодни, бъдете такива на добрите, на разумните хора. Ако имате доброто мнение на хората изобщо, като направите една малка погрешка, те веднага се изменят отношението към вас. Това е неразбиране на живота. Ето защо, като страдат, те се молят на Бога? Те питат Бога. Господи, не знаеш ли, че страдаме? Питам. Ако вие бяхте на мястото на Бога, щяхте ли и безразборно да помагате? Една сестра ми разправяше една своя опитност. Молих се на Господа няколко пъти наред. Той не обърна внимание на молитвата ми. Нищо не ми отговори. Започнах да се колеба и си казах, «Що ме е така? Безполезно е да се моли човек на Бог». Казвам, «Тази сестра забравя, че близо до нея живее една бедна сестра, която три пъти хлопа на вратата и да й помогне нещо», но тя не се отзовава на молбата й. Ето защо и Бог сега не отговаря на нейната молба. Богатата сестра отлагала да помогне на бедната, а днес се чуди защо Бог не отговаря на молитвата й. Невъзможно е да се молиш на Бога искрено и той да не ти отговори. Отидох да попитам Господа, защо не е отговорил на молитвата на сестрата. Понеже тя три пъти не отворила на своята бедна сестра, затова и аз не отговорих на нейната молитва. Наистина. Моли се един път, Господ отлага. Моли се втори път, Господ отлага. Моли се трети път, Той пак отлага. Щом ти отлагаш, и Бог отлага. Щом престанеш да отлагаш, и Бог няма да отлага. Следователно, когато Бог не отговаря на молитвите ви, знайте, че и вие не сте изпълнили Неговата воля. Щом изпълните това, което сте отложили, и вашата работа ще се нареди. Един познат ми разказваше следното. За убежденията, които имахме, ме затвориха в домашен арест, като ми казаха, че ако изляза вън от къщи, ще ме убия. Това се продължи цяла година. По едно време взех да си мисля, да поддържам ли убежденията си или е да се откажа. Ако държам, убежденията си изляза от къщи, ще ме убия. Ако остана още под арест, оризището ми ще пропадне. Намирах се е пред дилема, не зная кое от двете е правилно. Отвътре нещо ми казва. Откажи се. Не мога. Оризът ти ще пропадне. Да става каквото ще. Ако оризът не загине, аз ще загина. В такъв случай предпочитам оризът да отиде, а не аз. Най-после реших твърдо да не се отказвам от убежденията си. Какво стана през лятото? След дълга суша паднаха проливни дъждове точно над моето оризище и напоиха добре ориза. Нея година моето оризище даде най-добър плод. Съседите ми казваха Чудно нещо. Този човек е затворен, не може да наглежда оризището си, а то даде най-много и най-добър плод. У които искаха да ме убият, си казаха: Праведен е този човек. Дъждът напои само неговото оризище. Ние, които минаваме за добри хора, нашите оризища изсъхнаха. Казвам, това е една от редките опитности. Тя не се повтаря. Изобщо природата не повтаря себе си. На друг може да се случи опитност, също неповторяема. Олизището по същия начин не се полива. Редки опитности се дават само на ония, който устоява своите убеждения за да има такива опитности. Той трябва да бъде изоставен от всички, да бъде сам със себе си. Друг един познат разказваше следното. Намирам се в чуж град с един лев Джоба и се чудя как да се справя с този лев. Най-после си казвам ще купя на децата малко кляпа за мене, ще намеря някаква работа. Това време, право към мен и да една просикиния и ми иска помощ. Толкова богати къщи от минала при мен се спира да й помогна. Отвътре нещо ми казва. Ако й помогнеш, и на тебе ще помогна. Ако ни й помогнеш, и на тебе няма да помогна. Помислих си да разваля лева, че и на мен да остане малко. Нещо ми казва. Ако й помогнеш с цяло и на тебе с цяло ще се помогне. Изпаднах в бурба, но си казвам Ще й дам целия лек. Като не върви на човека, не върви. Жената взе лева и каза Бог да те благослови. И наистина. До вечерта още работите ми се оправих. Казвам Този човек си върви но никой не подозира каква борба става в него. Той има вяра, убеждение, но се бори. На около хората ядат и пият, а той мисли как ще се справи своето положение. Убеждение трябва да има човек. На някого може да не се оправи работата до вечерта, но все пак по някакъв начин ще се оправи. До сега аз не съм намерил изключение от този закон, който е постъпвал съобразно Божия закон, да не се оправят работите. Човек трябва да има една вътрешна опитност да разбере разумността на законите, които действат в живота. Целта на всички изпитания е да се създаде характер в човек. Страданията, неволите, които изживявате, не са нищо друго, освен дисциплина, през която неизбежно минавате. Учени и прости, богати и бедни, всички минават през тази дисциплина. Някой път ти дойде някаква болест, каквато не си очаквал. Лекарите не могат нищо да направят за подобряване на положението ти. Лекарят дава лекарства, а болестта си върви по своя път. Ще минат няколко дена или седмици, докато болестта се излекува. Болестите оказват възпитателно въздействие върху болния. Щом постигнат това, което целят, те веднага си заминават. Какво представляват болестите? Те са кредиторите на хората. Срещаш един здрав, силен юнат, на когато удължиш нещо. Той те хваща, завъртате се, завръзвате се едно въже и казва, плати дълга си. Моля ти се, освободи ме. Ще ти платя всичко с ликвите заедно. Щом плати, ще те освободя. Плащаш и се освобождаваш. Такова нещо е болестта. От тебе зависи да си освободиш част по-скоро от своя кредитор. Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие – силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина дори е заблуждение. Въпреки това, казвам, зад всяка боле се крият същества, изостанали в своето духовно развитие. Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти и заболяваш. Един наш брат от Стара Загора отишъл на гости, където ял халва с леблеби. Той гълтал цели блебиите леб без да ги дъвче. Като се върнал от дома си, започнал да се прегива от болки в корем. Какво ти става? Какво си ял? Нищо особено не съм ял. Ядох малко халва с леблеби. Някой ме е урочател, сигурно. Оказа се, че той гълпил либлибиите цели. Помогнете ми, умирам от болки. Как да му се помогне? Първо трябва да се даде лициново масло, но докато подейства то, нужни са два часа. Затова първо направихме клизма, а после рециново масло за пречистване. Докато се успокои, той окряха света. Питам го. Втори път ще ядеш и кълба след любви. Това се обнася и до физическия свят. Този закон е верен също и за духовния свят. Ако внесеш в ума си една отрицателна мисъл или в сърцето отрицателно чувство, ти ще предизвикаш в себе си дисгармония. Стърза се с хора, които не носят добро. Не носят щастие. Не се свързвай с тях. Те не носят щастие. Здравословно правило е пази се както от своите лоши мисли, чувства и постъпки, така и от тези на окружаващите. Не се свързвай с лошите мисли, чувства и постъпки на когото и да е. Божественият сивят е свят на вечна хармония. Свържиш ли се с този свят? Никаква болест няма да те нападне. Ако пък те нападне някаква болест, няма да се страхуваш от нея. Човек не умира толкова лесно. Когато дойде това време ще ти кажат. Приготви се да заминеш за другия свят. Ако това не ти се каже ясно, значи нищите същества искат да те уморят тогава ще се отнесеш към високото място и ще кажеш Господи, искат да ме уморят преждевременно. От този свят ще изпратят същества да те пазят, но за това ти трябва усилено да се молиш. За сега единствените помощници при болестите са лекарите. Те са главната армия. Лекарите вземат своите ножици, и гли, губерки, своите отровни лекарства и веднага поставят карантина. Обсадно положение. Целият дом се бомандира. Като се дигне карантината и нишите същества и болестите се дигат. Да замине за онзи свят стария и немощният. Това е вреда на нещата. Но да заминат здрави, млади, енергични. Не знае какво трябва да се каже за това. Вие, които вървите по този път, трябва да имате по-особени разбирания. Трябва да приложите вашите знания. Болестите си имат свой происход и те са на мястото си. Но понякога тия същества, които ги причиняват, не могат да се изгонят. Казва се, че някой искал да изгони бесовете в името на Павла, на Христа, но те казнали «Познаваме Павла и Христа, познаваме, Тя ги познаваме, но вие кои сте?» И ги набили хубаво. Та някой път и вас трябва да ви набият. Под болести аз разбирам всички уния изпитания, които преживяват хората. Някои изпитания мъчно се издържат. И тогава казвате: На мене ли се даде такова изпитание? Ти държи сега матура и ти, и ти се дават най-мъчните и трудни задачи. Защо трябва да вдигаш толкова шум? Утре на други ще се дадат същите задачи, и техния ред ще дойде. Сега е твой ред. И ти ще гледаш да издържиш добре изпита си. Дали другите ще издържат своя изпит, това не е твоя работа. Ако не можеш да решиш задачите си, ще искаш да ти дадат други, по-леки. Но в духовния свят няма леки задачи. Професорите, които изпитват там, не са снисходителни. Те са справедливи но не са нисходителни. Не правят отстъпки. Могат да те късат 10 пъти. Ще кажеш Ама, нали са от нашите? Ваши наши няма. Трябва да издържиш изпита си. Който знае, той е от нашите. Който не знае, не е от нашите. Този закон няма отстъпки. Но Бог е милостив, Снизложението на Бога седи в това, че Той отлага изпита ви. Господ казва: Изпитай го още веднъж. Може да ви къса 10 пъти и 100 пъти и да се отложи изпита ви. Справо да се явите пак. В това е милостта на Господа, че отлага изпитави до 100 пъти който мисли, че може без изпити, той се лъже. Не, ще минеш изпита по всички правила. Нито с цвете, нито с подаръци ще можете да издържите изпита си. С нищо не се подкупват тези професори. Всички ще учите, ще работите усилен. Който има слава памет, ще си записва всичко, което му се преподава и също временно ще работи за усилване на паметта. Има начин за усилване на паметта. Мнозина не живеят добре. При мен са идвали някои и са ми казвали. Този път, в който вървим, не може да продължава така. Ако не се подобри материалното ни положение, какво да правим? Вярно е, че материалното положение оказва известно влияние върху живота. Но при сегашните условия, ако се подобри материалното положение на един духовен човек, в едно отношение той ще получи блага, а в друго отношение – страдания. Той ще изгуби една от благородните черти на, не, на своя характер. Например, докато е беден, човек е отзивчив и състрадателен към другите. Щом забогатее, той става жесток. Докато е беден, той се вслушва в страданията на хората. Като забогатее, не се интересува вече от никого. Казвам. Всичко в света е създадено за човека, но всяко нещо иде на своето време. Ако богатството дойде преждевременно, от човека се събужда едно а нормално чувство. Той мисли, че наистина трябва да бъде богат. Това богатство не носи добро за него. Ако и знанието дойде преждевременно, и то не му носи добро. Апостол Павел казва, ако имах знанието на ангелите и ако говорих на всички езици, а любов нямам, нищо не съм. В пътя, по който вървите сега, всичко става на своето време. И вместо да благодарите на Бога за това, вие роптаете. Какво лошо има в това, че си беден? Аз познавам и бедността и богатството. Минал съм през всичките режими. Аз познавам и студа, и топлината, спа съм с отворени прозорци, притечения над главата ми и пак не съм се простудявал. По-скоро при горещина съм се простудявал, отколкото при студ. Аз съм дошъл от последното заключение. Додето съзнанието на човека е будно, никаква болест не е в състояние да го хване. Обаче при най-малкото прикъсване на съзнанието, при най-малкото колебание, равновесието на твоя организъм се нарушава. Следователно, докато съзнанието на човека е будно, той има известен имунитет към всичко отрицателно. Той е заобиколен с малка магнетична обвивка, която го пази от заболяване и простуда. Тогава, Никакво чуждо вещество не влиза в организма му. Той има филтър, който го пази от нечистотиите. Явили се най-малката пукнатина в съзнанието, веднага навлизат чуждите вещества. Ако само за момент в ума на човека влезе една лоша мисъл, след години ще се видят нейните лоши резултати. Ако през целия си живот от младини до старини човек не допусне в ума си нито една лоша мисъл, в сърцето си нито едно лошо чувство и във волята си нито една лоша постъпка, никаква болест не може да го хване. Много бъци ще минат през него, но отровата им ще се обесили. Сега вие минавате за вярващи, но вярата ви още не е укрепнала. Вярвате ли в този свят над вас? Казваш: Добре, Господ ще промисли за мене. Добре, Господ. Но и ти трябва да се погрижиш за себе си. Това значи изпълняване на Божията воля. Каквото правиш. Ставаш, лягаш, ядеш, работиш, трябва да съзнаваш, че с това изпълняваш волята на твое създател и живееш за него. Ако ядеш сладко, пожелай на всички хора да ядат като тебе. Каквото благо имаш, пожелай го за всички хора. Нека всички живеят в изобилие да бъдат доволни от живота. Право ли ти да даваш разпорежданията си на Господа? Кой какво да има и поколко? Определено е какъв дял от благата се пада на всеки. Природата е разрешила този економически въпрос правилно. В който момент ядеш и не си доволен от яденето, ти внасяш дисонанс в своя живот. Казваш само сух хляб ли ще ям? Само лук ли ще ям? Кажеш ли така? Ти си нарушил вече хармонията на своя живот. Ти си представяш, че хлябът е сух. Всъщност той не е сух. Кой хляб наричаме топъл? Според мен е топъл хляб е естествения. Значи, Рясното жито е топъл хляб. Ще вземеш 100 грама жито и ще го разделиш на три части. Сутрин 30 грама, на обяд 30 грама и вечер 30 грама. След всяко ядене ще пиеш по една-две чаши гореща вода. Житото съдържа енергия, каквато печения хляб няма. Затова аз наричам житото Божествена погача. Господнята молитва е казано. Хляб наш насъщни, дай ни го нам днес. Това е живия хляб, слязал от небето. И дай. Като минавате от едно състояние в друго, вие се нуждаете от чистото слово, от чиста мисъл, от чистото чувство, от чистата постъпка. Това е чистотата на божествената храна. Всичко, което става в света, е отражение на великия божествен ред на нещата. За да възприемете тази идея, вие се нуждаете от смирение. Като ви говоря така, някои искат да знаят къде съм учил, откъде знаят тия неща. Ако започна да ви разправям къде съм учил, няма да повярват. Ще слави от моя страна да говоря за себе си. Ако ви кажа, че съм обиколил всички светове, всички планети, ще повярвате ли? Едно е вярно. Аз уча сега. Откъдето минавам, каквото срещна на пътя си, всичко изучавам, уча се от най-малките неща. На всичко обръщам внимание. Сега минавам през най-добрата школа. Като срещна професор от божествената школа, веднага го запитвам за всичко, което ме интересува. Аз го питам по всички въпроси, които ми интересуват, но се задоволявам и с най-малкото, което ми каже. Те ми говорят за божествения порядък на живота. Каквото са ми казвали, всичко е изнизало вярно. Един ден се разхождам на изгрева и минавам край крушите. Гледам нагоре, няма нито една круша всичките обрани. Понеже чувствах глад, казах си да имаше поне една круша да си хапна. В това време излезе слаб вятър, който разболя клоните на крушата. Гледам, от една круша паднаха 4-5 малки круши. Те бяха достатъчни, за да задоволят глада си. Питам се. Откъде паднаха тези круши? Те са останали специално за мене някъде горе на крушата. Казвам си. Това се случва с всеки, който уповава на Бога. Може да мина и без круши. Това стана, за да ви разкажа този случай. Не всеки може да има такава опитност. Много време можеш да гледаш под дървото и нито една круша да не падне за тебе. И аз няма да имам втори път същата опитност. За случая, крушите, които паднаха от дървото, бяха на място, задоволиха да глада ми. Желая всички да ядете от сладките божествени круши. Те дават добро разположение на духа. Казвате. Трябва да се живее добре. Трябва да се живее, но не се живее. Да бъдем добри. Ако от сега нататък трябва да бъдете добри, вашата работа е свършена. Един ден вървя по едно поле и виждам пред себе си един голям камък. Пожелах да вдигна камъка и да го преместя другаде. Защо се яви това желание в мене, не зная. Вдигна камъка и какво виждам? Под него изникнала диня. Някой хвърлил семето на динята и като паднало на почва, изникнало. После някой сложил големия камък над семето. Разбрах защо трябвало да вдигна камък. Ако не бях направил това, динята щеше да се задуши. А така тя има възможност да расте свободно. Щом нещо ти нашепва да вдигнеш камъка, вдигни го и повече не разсъждавай. Динята ще даде сладки плодове и ще те покани да си откъснеш един от нейните плодове. Така, тя ще ти благодари за услугата, която си и направил. Казвате, направи добро и го хвърли в морето. Не го хвърли в морето, но го посъди в земята, да изникне и един ден да видиш резултата на това добро, без да очакваш някакво благо за себе си. Вдигни камъка, за да може семето свободно да се развива. Помагай, за да помагат и на тебе. Обичай, за да те обичат. Като правиш добро, то ще дойде и при тебе. Като обичаш, обичта ще дойде и при тебе. Ако си справедлив, справедливостта ще дойде при тебе. Това са различни закони, но не са механически. И тъй, не се занимавайте нито с своите погрешки, нито с погрешките на хората. Не се произнасяйте за човека колко е добър и колко е лош. Като изучавам човека, гледам има ли добро в него. Това ме интересува. Доброто е заровено дълбоко в човешкото естество. Той трябва да го изяви и обработи. Казвам на едно В тебе има заровено добро, което трябва да обработиш. Аз не съм добър, нямам способности. Остави това на страна. В тебе са вложени дарби и способности, които трябва да използваш. Аз съм стар човек. Остави това на страна. Нямам условия. И това остави на страна. Устарял си, защото не мислиш. Като мислиш право, ще се подмладиш. Казано е в писанието. У нези, които обичат Господа, ще се подмладят. Старостта се дължи на вътрешния турмоз в човека. Дядо ти устарял, баба ти устаряла, майка ти и баща ти устаряли и ти ще устарееш като тях. Но за да не устаряваш, трябва да прекъснеш връзката си със своята наследственост. Когато червеят се превръща в пеперуда, устарява ли? Като черви устарява, но като пеперуда, той се подмладява. Ето защо. Като дойдете до старостта, напуснете я. Червей си. Стани пашкула и после издесва. Пашкула като пеперуда. Обновена, готова за нов живот. Останеш ли в положението на червя и на гасеница, непременно ще остарееш и ще умреш, без да разбереш законите на живота. Приеми новите закони, които Бог ти е посочил и стани пеперуда. Така ти ще излезеш от закон на старостта и ще се подмладиш. Казано е. Ние няма да умрем, но ще се изменим. Това ще стане, когато сме съгласни с великия закон на битието. Тогава ще дойдат благоприятните условия да се измениш. Ако очакваме всичко от Господа, Той сам няма да ни направи на пашкули. Той ще ни даде правилата сами да се обърнем на пашкули. Не само на пашкул ще станеш. Но ще се научиш да предеш така финно и тънко, както и най-опитната мума не може. Казваш. Глупаво нещо е бубата. Не. Голямо изкуство, голямо инженерство има в нея. Влезе ли в своята лаборатория, тя започва така да тече, както и алхимиците още не знаят. Щом свърши работата си, тя излиза навън като пеперута. Всички цветя я възнаграждават за нейната работа. Всеки цвят се интересува за нейната лабораторна работа. Сега и на вас казвам. Направете пъшкула школа си и ще видите, че и най-добрите професори ще дойдат да ви помагат. Ако не го направите, никой няма да ви помага. Вие ще бъдете обикновени хора. За това се казва: бъдете винаги в съгласие с Божественото и никога не се разколебавайте. Да се разколебаеш? Това значи да се откъснеш от цялото. Бъди лист и дръж се здраво за дървото. Въртилите вятъра и, и ти се върти. Не се откъсвай от дървото. Ако вятърът ти каже да тръгнеш с него, не го слушай, дръж се за дървото. Откъснеш ли се и тръгнеш ли с него, ти ще загинеш. Кажи, на гости можеш да дойдеш да си поиграе с тебе, но от дървото не се откъсва. Вятърът казва, ела с мене и на ръце ще те нося. По-добре на дървото, отколкото в твоите ръце. Искаш да станеш богат и се откъсваш от дървото. Ти не подозираш, че всичкото богатство е в тебе. Ти си красив цвят искаш някоя мума да те сложи на главата си, да те показва на хората. Като цвят по-добре ще бъде за тебе да си на дървото, отколкото на главата на някоя мума. Ако си на главата на една мума, ще увекнеш, а на дървото ще църтиш, ще завързваш и плод ще дадеш. Вие всички искате да ви носят момите на главите си. Все за вас да мислят. Но казвам, дръжте се за божественото дърво. Не стойте на никоя глава. Не се качвайте на никакво такси. Дръжте се за божественото дърво. И като дойде божествената светлина да ви озари, ще чуете тихия глас на Бога. Ела с мене. Свързан ли си веднъж с божественото дърво, колкото и да ни вятърът ти му кажи? Благодаря, но не съм свободен. Като свърша работата на господаря си, тогава ще сляза от дървото. Но тогава ще вървя с виждане и с разумно разбиране. Днес всеки от вас е готов да слезе преждевременно от дървото, да се качи на някоя глава, за да го носят. После ще се питаш, защо не си могъл да постигнеш желанията си. Откъснатия лист от дървото никога не може да постигне своята цел. Откъснатия цвят също не може да постигне своята цел. Повтарям. Стойте твърдо в убежденията си. Каквито и да са външните условия, който и да иска да ви мръдне от мястото ви, не се поддавайте. Никакъв страх. Нито слъна да ви плаши, нито сняг, нито буря. При всички условия стойте на Божественото дърво и всичко, което желаете, ще се сбъдне. Докато сте на дървото, всичко ще имате. Слезете ли от дървото, никой не може да ви спаси. Само Божията любов носи пълния живот. Бесето от учителя държа на предобщи околотен клас на 9 ноември 1932 г. в София.